האיש אשר כילאנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל? יותן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקענום לאדוני, בגבעת שאול, בחיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בינותם, בין דוד ובין יהונתן בן שאול. וייקח המלך את שני בני רצפה בת איה, אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לעדריאל בן ברזילי המחולתי. ויתנם ביד הגבעונים, ויוקירום בהר לפני אדוני, ויפלו שבעתם יחד, והמה הומטו בימי קציר בראשונים, בתחילת קציר שעורים.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 אחרי כן. ותהיא עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, וירד דוד ועבדה ואימו, וילחמו את פלישתים, ויעף דוד. וישביא בנוב, אשר בילידי הרפה, ומשקל קינו שלוש מאות משקל נחושת, והוא חגור חדשה, ויומר להקות את דוד. ויעזור לו, אבישי בן צרויה, וייך את הפלישתי וימיתהו. אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה, ולא תכבה את נר ישראל. ויהי אחרי כן, ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, אז היקה סיבך יחושתי את סף אשר בי לידי הרפה. ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, ויח אל חנן בן יערי אורגים, בית הלחמי, את גוליית הגיטי, ועץ חניתו,